Звичайно ж, на цей час Савочка заліг до лікарні. Учора вночі його забрала карета, і він у реанімації або в біотроні. Точно. Твердо хліб закляк біля нечителюкових дверей. Ні слова, ні руху. Нечиталюк злякано заметушився довкола нього. Старий. Ми ж знаємо один одного не перший рік. Пут солі. Типово, зрозуміти, не часто газети читає. Зі мною ти можеш коментувати все вздовж і впоперек. Могила, ну що ж ти мовчиш? А що казати, втомлено промовив твердо хліб і похнюплено похилив до своєї кімнатки камери. Сів за столик, стиснув скроні, за йому в серці, куди подітися, порадитись із цими братовим. Але той знову розслідував десь страшну справу про вбивство і зник на цілі місяці, мабуть. А ти полишився з Савочкою. Сидів і думав не про себе, а про Савочку, про його незбагненність і навіть містичність. Цей чоловік упродовж десятиліть сплітав довкола себе густу сіть загадковості, міфа, неприступності. А тепер виявлялося, принаймні для твердохліба, що вся та міфологія нічого не варта. І все ж Савочка належав до явищ незбагненних. Почати з того, що начальником їхнього відділу була жінка Феодосія Савівна, яку не знати коли і з якої причини, дошкільно невдячними підлеглими переведено в чоловічу стать і, відповідно, перейменовано на Савочку. Тому говорилося і думалося про їхню вічну начальницю тільки в чоловічому роді. Твердохліб теж піддався цьому автоматизму. Присадковата, безкштальна постать, якісь зім'яті, невиразного кольору блузи, широкі, ніби пожовані штани, картуз-торба, хоч сухарі збирай на розкучмленій голові, вічна сигарета в кутику вузького рота, в'їдлова Примруженість, зноницький хрипкуватий голос ось і весь савочка. Найперший він був вічний, слідчі приходили, і відходили, а він заставався як народ. Ясна річ твердо хліб, як і всі працівники відділу, з'явився тут, коли савочка вже був. Тому, як і всім іншим, савочка міг сказати йому: Тебе взяли, а ти савочка. Надавав перевагу безособово множинному способу мовлення, мовби не бажаючи підкреслювати свій жіночий рід. І, може, це теж стало одною з причин переведення Феодосії Савівни у чоловічу стать. А мовилося завжди так тобі тут доручали, від тебе ждуть, тебе зобов'язують, на тебе покладають, Нечиталюка. Савочка взяв колись у відділ, а згодом зробив і своїм заступником, здається, через те, що Нечиталюк завжди був у прекрасному настрої, як і сам Савочка. Окрім того, Нечиталюк грав у всі пропоновані Савочкові ігри – в дурні, в кінга і в шахи. В шахи Савочка грав кепс, часто програвав і тоді, лагідненько всміхаючись, згрибав у жмені пішаки і жбурляв їх на Нечиталюка. Нечіталюк заливисто сміявся. Тоді Савочка хапав шахову дошку і замахувався на Нечіталюка. Той сміявся ще заливістіше. Вдавано ой, каудавав ніби ухиляється від начальницьких замахів. Насправді ж підставляв голову, надіючись на міцність селянського маслача. Єдність душ навіть у збученнях. Найстарішим у відділі був слідчий, прозваний луноходом. Старіший за самого Савочку. На пенсію його не відправляли, мабуть, щоб на його тлі Савочка видавався хоч трохи молодшим. Коли поруч росте двоє дерев, одному з яких 200 років, а другому 150, то друге все ж молодше за перше. Луноходом прозвали слідчого за некерованість. Савочка тільки запускав його на якусь справу, а вже далі луноход ладен був перевернути світ до гори ногами і... Так Савочин відділ ставили за приклад майже стопроцентне розкриття злочинів. Може завдяки луноходу, бо талантами тут, здається, ніхто не відзначався. Твердий хліб, посидівши одинадцять років у Савочки, був не дуже високої думки її про самого себе. На всіх лежала печать посередності. Савочка умів печатати. Все, що наближалось до савочки, неминуче мало осіромашитись. Що сиріший, то більший улюблений савочки. Генії нам не потрібні, скромненько зітхав савочка, і потуплювався, потуплювався. Генії кружляють на орбітах та по спіралях, а нам не орбіти, а приземленість. І не спіралі, а прямолінійність давай, ближче до простого чоловічка щоб отак притулився до нього і почув, як у нього сердечко гуп-гуп. «Геній цього не зможе, від генії у насоскома». Ну гаразд, воноходи він узяв, щоб здаватися молодшим, щоб той розкривав найбезнадійніші справи. Нечиталюка тримав, як власне віддзеркалення, твердохліво терпів, бо той був взятим світила міжнародного права Ольжича Предславського». А навіщо взяв Тріера? Може, щоб на його тлі виглядати генієм? А косо-косу? Тому що в неї чоловік – залізничний прокурор? Косо-косою вони звали єдину, окрім салочки, жінку в їхньому відділі. Молода, висока, ставна, розкішне біляве волосся спадає на обличчя. Любила себе, носила вроду як вивіску. Нечиталюк хвалився, що спав із нею але одразу ж потарав руки і лякливо шепотів, я тобі цього не казав, хоч і так усі знають. Коли це і правда, то хіба Савочка міг дубати про чиєсь задоволення навряд? Може, оточував себе нечителюками, щоб підкреслити свою непересічність? Хоч що б припливло до берега?